Egyébként tényleg nagyon, mert viszonylag hangulatos a videó, egy ilyen igazi amerikai mezőt láthatunk, ahonnan felszállt, iszonyatos hangerő mellett ez a rakéta. Egy kicsit arra épp megy, úgy, e, úgy értem, horizontálisan. Tehát balra. Nem megy a Nem a Nem megy a sarok majd vissza e, ügyeskedi magát a kilövőpadra, mindenki És a kettő között a tehéncsordot teljes rémletben átvágtázik a színen.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 De ezt már olvastuk regényben, ez a, ez a doktorónak a, a, a Makers, ugye? A Makersben volt. Eee, korábban Team ki és Makers, igen, igen, igen, az volt a, a címe. Amiben a, így, így a, a túlkövérségre, túl B-City epidemikre azt, talált, azt találták ki abban a tudósok, hogy tessék, itt van ez a, a gyógyszeres be, és akkor mostantól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 Hát szóval... Nem, nem, nem mint van. Ja, igen, Apple volt ma. Ja, tényleg a volt, volt. Á, ne hagyjuk. Szerintem semmi érdekes, nem történt. Egyébként a van, tényleg... róla. <síns> hát a kicsinek nem is kicsi, de mindenképpen ugye egy, egy olyan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 jó oké, okay, nem, nem a C-ben, hanem az S-ben, de, de értitek. Akkor, akkor az lökte meg az iPodot. Igen, úgyhogy várjuk azt, hogy a következő egy Elvis Costello iPhone-t például. Az... Akarod mondani egy Product Red. <gül> Vagy Product red igen, az is jó. <gül> a, az, Elvis Costello... az volt a legszebb iPod egyébként. A, a piros, piros és és a fekete...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 Egyszerűen csak, amiatt a, hát mondhatni, iratlan szabály miatt, hogy egy törzsdén levő cégnek időről időre sztorikat kell szállítani ahhoz, hogy a részvényei értékeneket jön el hirtelen umálmasan esni. De az most már akkor az Apple, hogy nem tud meglepni egyszerűen. Amikor, amikor ezek a, az Apple mitológiához hozzátartozó, és akkor one more thing, és akkor és azért... Akkor,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 a beolvasott adat mennyiség, amikor egy levágott ujját tolnak oda hozzá. Az a kérdés, hogy no, akar... mennyi, mennyi számítettsé kapacitás rakott erre az, az Apple? Hogy azért úgy nyomott sok piszak régen vannak, és azoknak egy része az, az viszonylag kevés azonosítási pontot néz. Tehát meg tudjuk különböztetni az újakat, de, de nem az a fő profil. És fel lehet húzni, hiszen paranoid módra, akkor viszont ott állsz előtt, és húzgálod le az újat, még egyszer nem olvas, hogy olyan, aminek is jó. Mm. Hát...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 Maga a trends úgy izgalmasabb, mint, a, mint a, a Smartwatch, legalábbis ez a mostani. Nagyon hát hát várom azt, hogy, hogy nem kütűnek próbálják az órát felfogni. Mert hogy, az, amikor beigazolódott az, hogy a Galaxy ír, az tényleg nagyjából egy napot fog kibírni egy töltéssel, ha ügyes vagy, akkor ilyen kontrollálhatatlan röhögésbe törtöm ki a számítógép előtt, mert hogy ezért az órának a tökéletes félreértése. Azt, azt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 Slomo cím. Bár sokan meghaltják a ha Feri megint a ha akkor lehet egy külön podcastot érdemel. Hát én gyakorlatilag minden este fel tudnék venni egy ilyet. Na jól van, akkor nekem jó éjszakát, a kedves hallgatóknak hogy jó napszakot, akármikor is hallgassanak minket. Ez az, jó napszakot! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.